Але жодних лихих замірів не мав. І навпаки, тільки нарікав, що така розумна людина й повірила Шахраєві, самозванцеві. А раз так, то й не дуже поспішала канцелярія з дальшими допитами. Тільки на початку 1739 року надсилала канцелярія міністерського управління до тайної канцелярії докладного екстракта у цій справі. А там... Теж не поспішали. 12 серпня Зглухова начальник над канцелярією міністерського правління генерал Щіпов прохав від тайної канцелярії указа, що йому з обома арештантами робити. Та відповіді не було. Звертався він ще тричі, і тільки 4 жовтня надійшов присуд. Попало на горіхі дядькові і племінникові. Ухвалила тайна канцелярія попа бити плітьми нещадно і для тієї кари як духовну особу одіслати до київського духовного правління. Барановського ж за те, що не доносив де слід, та ще в листі додав від себе, вигадав, що піп обіцяв Роспопові умерти за нього, ухвалила тайна канцелярія бити батогами. 29 жовтня в Глухові на Майдані у присутності Великої Юрби відбулася кара. На помості превселюдно оголили спину Барановського. На голову сів один кат, на ноги – другий. Подав команду офіцер. Закричав на весь Майдан Барановський. Минуло півгодини. Поморилися кати. В Юрбі, не стримуючи сліз, Стояла мати Барановського. Червона смуга за смугою вкривали тіло її сина. І хотілося кинутись, своїм тілом прикрити. Та міцно тримав її другий син за руку. Минуло ще півгодини. Пролунала команда «Стій!» Кинулася мати до сина. «Живий! Ще живий!» Минули тижні. Вигоїв свої рани Барановський. Одужав, мов у друге на світ народився, а Піп Петро тим часом конав у одній із численних монастирських тюрем, у тюрмі Києво-Софійського монастиря. Не минула його тяжка кара. По якомусь часі вийшли на волю обоє – і дядько, і небіж. Та ще не кінчилася справа. Київське духовне правління взялося до слідства – про лихії євчинки Попові. Тепер уже для нього настала робота. Лист небожа до дядька не минув безслідно. Списали їм обом спини так, що на все життя знати. Брання малоросійським простим наречіям слава. На правому березі глибоководної річки Підпільної, в низькій долині, Розкинулася остання січ Запорозька. Широкі плавні зі сходу, півдня і заходу ховали її від ворогів, а густі ліси, озера й річки багату здобич давали запорожцеві, мисливцю і рибалці. На якорях в уступі затоці Підпільної, у чудесній гавані, стояли навантажені всіляким крамом грецькі, турецькі, та татарські великі торговельні човни. Між ними сновигали запорозькі широкі дуби та маленькі душогубки. В один невиразний галас зливалися вигуки запорозьких рибалок, вірменських купців і татарських наймитів. Таке ж гамірливе, повне життя було й у передмісті самої Січі Гасан Баші. Тут розкидані були кам'няні ядки запорозькі численні шинки, численні крамниці. Тут таки жили базарні отамани та військовий Кантаржей, охоронець терезів військових, доглядач, щоб правильною вагою важили купці, щоб не було жодної фальші в мірах. Великі базари відбувалися тут. І кого тут не було. Статечні турецькі купці, метушливі вірмени, спокійні чумаки з Гетьманщини, поважні шляхтичі, російські солдати. Все зливалося в одну різнокольорову, барвисту юрбу. Гамірливу, веселу, безтурботну. З Гасан-Баші, з передмістя, через широку браму з укріпленою баштою йшла дорога в саму Січ, у самий Кіш. Там стояло колом тридцять вісім куренів, великих дерев'яних будинків, укритих очеретом. У середині того кола на майдані пишалася невеличка однобанна дерев'яна церківка з невеликою окремою дзвіницею. Це був центр Січі. Біля дзвіниці був дім кошового, невеличкий простий будинок без розкоші і излишества. Будинки духівництва, скарбниця військова, пушкарня. Тут таки на Майдані і ради військові відбувалися. На захід від Коша стояла цитадель – московська болячка в запорозьких печінках. У невеличкій цитаделі, що називалась Новосіченський ретраншемент, жив російський комендант, начальник над російською залогою. Тут таки розкидані були солдатські касарні – офіцерські квартири, гавтвахта та порохові льохи. Дуже не до серця було запорожцям, що на ціччу такий нагляд установлено.